Певные, наиглухие, ніч ночь Частина друга. Ранок. Щось стукає в двері. «Хто такий?» За дверима здавлений голос. «Вибачте, дозвольте зайти до вас на часинку. Я тутешній дяк». Увіходить сива шапка, пальто на опашки, під рукою кавун. Сміливі сірі очі, шовкові русі кучері, харний знайомець. «Дяк, запорожець! Довідався, що ви приїхали в школу, не втерпів, щоб не зайти познайомитись. Вибачте, у нас по-простому». Понесло горілкою. Разом із тим, бачу, в кишені з червоною головкою пляшка казенки. Соромливо заховав її од моїх очей. Посідали, почали розмову про одне, про друге, про попа». «Дерій, зажера, заїдливий!» Питаю, «Не вмиру з ним?» «Не любимо і на перехід один одного, не людина, собака пінява!» Помовчав, «Коли сказати правду, то я навмисний прийшов до вас зарані попередити, якомога далі від його тільки путня людина прибуде в село з'їсть!» Дяк підсунувся ближче, і передо мною виростають незабаром картини довгої, запеклої ворожнечі попаздяком. Звичайно, піп давно б з'їв дяка, коли ж запоріжців дядько в консисторії, і люди теж за дяком. Крім того, поблизу штунда. То що?» – питаю. Осміхається, помовчавши. «Бачите, вони давно вже підмовляють мене до себе. Вподобали!» Приглядайся уважніше, коло губів креска непокірна, уперта, інтимно. «Ви знаєте, нема того місця, щоб не тягли, як не до преосвященного, то в консисторію, а то в монастир на покуту». І це було, заохочую, ще й не раз, недавно два тижні сіяв борошно в монастирі, на тому тижні тільки вернувся. За що? Вийшло маленьке непорозуміння, на макові я за бороду батю посмикав у церкві, трошки, додав він скромно, зітхнув. Ех, огидло все це мені до краю то ви б покинули, якої неволі сидіти в дяках?» Підвів голову і серйозно подивився на мене. «В Москалі візмуть!» Задумався, далі стрепенувся, кинув на мене запозирливий гострий погляд. «А ви самі якого роду?» Я сказав. «Угу. А що таке?» «Я так...» Заспокоївся, вистукує щось пучками по столу, стиха почав співати. Голос затремтів юнощами, мрійно і лагідно. Далі прояснів, засміявся, енергійно труснув кучерями, і очі засяїли ясно, весело, по-бурсацькому. До мене. «Ви співаєте?» «Співаю». «Цю знаєте?» І на всю школу несподівано шугнуло. «Де ти бродиш, моя доля?» Разом із тим він широким рухом виняв із кишені пляшку, ніби про це вже була в нас мова раніше. Вибив пробку, повів очима по кімнаті. «У вас тут чарки або хоч шклянки не буде?» «Я сказав, що горілки не буду пити». Він не почув чи не зрозумів. «Що?» «Кажу, що я пити не буду». «Чому?» «Не п'ю». Він пильно дивиться мені в вічі.